Nagy az Isten kertje, nem igaz, pajtás? A repülős rám vigyorgott a barakasztala fölött. Végig hallgattuk egy harmadik társunk monológját, aki az imént távozott, miután ismertette a terveit az előléptetése esetére. Azt a benyomást keltette bennünk, hogy jóformán egyedül fogja megnyerni a háborút. Valóban sokféle ember volt a Ráfnál. Az iménti zvikálás mindennapos volt ott, ahol különböző típusú emberek verődtek össze az állatok is sokfélék. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a farmon kezelt páciensek mindegyformák, ám a tehenek, malacok, birkák és lovak épp úgy lehetnek szeszélyesek, szelidek, gonoszak, kezesek, undokok és kedvesek. Volt például egy bizonyos Gertrude nevű disznó, de rá rátérnék, előbb Mr. barcher kell beszélnem. Manapság ügynöknek nevezzük azokat a fiatal embereket, akik a gyógyszergyárak megbízásából felkeresik az állatorvosokat, de álmába se jutott volna eszébe senkinek, hogy bárcsra alkalmazza ezt a megjelölést. Pedig egyértelműen a cargal és fiai finom vegyi művek ügynöke volt 1850 óta, és már annyira öreg, hogy alig, ha nem kezdettől fogva nekik dolgozhatott. Télvégi fagyos délelőtt volt, amikor kinyitottam a skéldélház kapuját, és megpillantottam a lépcső tetején álló barcsot. Néhány centire megemelte fekete puha kalapját ezüstös hajának gyérfürtjei felett, és jó indulatú mosoly ült ki rózsaszín arcára. Mindig úgy üdvözölt, mint a legkedvesebb fiát, én pedig kitüntetésnek vettem, mert bárcs úr kivételes tiszteletnek örvendett. – Daktadód! marmolta, és kissé meghajolt. A meghajlás roppant méltóság teljes volt, és jól illett a sötét felöltőhöz és a csikos nadrághoz és a fényes bőrbört készült taktatáskához. Fáradjon me, Mr. Barge, mondtam, és bevezettem a házba. Mindig délután érkezett, és ott maradt ebédre. Ifjú főnököm Siegfried Fernon, akit nem volt könnyű lenyűgözni, hasonló tisztelettel bánt vele, és a látogatások valójában ünnepi alkalmaknak számítottak. A mai ügynök berobban. Röviden eltársolog az orvossal az antibiotikumokról és steroidokról, oda egy-két szót az árengedményekről, meg néhány prospektust az asztalra, és elsiet. Bizonyos értelemben még sajnálom is ezeket a fiatal embereket, mert néhány kivételtől eltekintve mind ugyanazokat a cikkeket árulják. Ezzel szemben Barge, ahogy akkoriban még mindenki, vastag katalógus cipelt magával, amely tele volt egzotikus orvosszerekkel, és mindegyiket egyetlen cég gyártotta. Az ebédlőbe Sigrid kihúzta az asztal főn széket. – Foglaljon helyet, Mr. Barge! – Nagyon kedves! Az öreg úr kurtán viccentett a fejével és elfoglalta a helyét. Szokás szerint az étkezés alatt szó sem esett üzletről, és bárcs csak a kávé felszolgálása után tette ki az asztalra a termékjegyzéket, de olyan hanyagul, mintha a látogatásának ez a momentuma csak jelentéktelen mellékkörülmény volna. Szygfried és én végig a füzetet, izlegetve a varázslatos elnevezéseket, amelyeket a tudomány már máras kisöpört a szakmánkból. Közben a főnököm időről időre leadott egy rendelést. – Azt hiszem, nem ártan a pártucat szirupos orvosság, Mr. Barge. – Nagyon köszönöm. Az öreg úr kinyitott egy bőrkötéses notest is, ezüstollal beírta a megrendelést. – És kezdünk kifogyni a láscsillapítókból is. – Nem igaz, James? – nézett rám Sigrid. – Igen, abból is kérünk egy tételt. – Rappant hálás vagyok, lehette Barge, miközben szorgalmasan írt. A katalógust lapozgatva főnököm sorra közölte a kéréseit. Fél salétromsav, létromsav, ugyanannyi formalim, kastrálófogók, bróm, fatárkány, csupa olyasmi, amit ma már nem használunk. És Bárcs komoly bólintással és egy igazán köszönömmel vagy egy nagyon köszönömmel nyugtázta őket, vagy bűködésbe hozta az ezüstollat. Siegfried végül hátadőlt a széken. Nos, Mr. Bárcs, azt hiszem, ez minden. Ha csak nincs számunkra valami újdonsága. Történetesen van, doktor úr, ragyogott fel a szeme. Ajánlani tudom önnek legújabb termékünket egy csodálatos nyugtatót. A neve Relaxa. Abban a pillanatban felkaptuk a fejünket Szigfriddel. Minden állatorvos heves érdeklődést mutat a nyugtatók iránt. Áldásként fogadunk bármit, ami könnyebben kezelhetővé teszi a pácienseinket. Bács ecsetelni kezdte a relaxa egyedülálló tulajdonságait, mi pedig további információkat kértünk. – Mi a helyzet a rossz anyakocákkal? – érdeklődtem. – Tudja, azokkal, akik rátámadnak a kicsinjaikre. Nem hiszem, hogy azoknak is használ. – Rága fiatal úr! – Bács elhelyt új sajnálkozó mosolyt küldött felém, ami ennel egy püspök tekintene a vétkes segéd lelkészre. – A relaxát pontosan erre fejlesztették ki. Elég egyetlen injekció a megellett kocának, és megszűnik a probléma. Ez nagyszerű, mondta, és hatással van az autózást rosszul tűrő kutyákra is. Az öreg asznemes vonásain csöndes érzet ragyogott fel. Még egy klasszikus indikáció, doktor úr, a tabletta kiszerelésű relaxa pontosan erre a célra készült. Pompás! Sigrid kiitta a kávéját és felállt. Küldjön belőle egy nagyobb mennyiséget. És most, ha megbocsát, indulnunk kell a délutáni körútra, Mr. Bács. Köszönjük látogatását! Kezet ráztunk egymással. Bárcs ismét megemelte a poha kalapját a lépcső tetején, és ezzel véget ért az ünnepélyes vizit. Egy héten belül megjött a záró a Cargill és fiaitól. Annak idején mindig ládákba szállították ki a gyógyszereket, és amikor leemeltem a fatetőt, érdeklődéssel tanulmányoztam a relaxa szépen becsomagolt fioláit és tablettáit. Rejtelmes módon nyomban igény is mutatkozott az új termékre. Még aznap bejelentkezett hozzám Ronald Beresford, a Városi Bank egyik igazgatója. – Doktor úr – mondta – mint tudja, hosszú évekig dolgoztam de most felajánlották egy nagyobb bankfiók vezetését az ország déli részén. Így holnap elindulunk Parsmusba. Kori horgas magasságból nézett le rám azzal a mosolytalan tekintettel, amely olyannyira jellemző volt rá. Parsmosz, az bizony messze van. Bizony, vagy 300 mérföld, és van egy probléma. Csak nem. De igen, sajnos. Nemrég vettem egy fél éves Remek kutya, de az igazat megvallva furcsán viselkedik az autóba. Mit ért ez a? Tétovázott. Nos, éppen odakint van. Ha van egy persze, megmutatnám. Természetesen, mondta, már is mehetünk. Kimentünk a kocsihoz. Az utasülésen helyet foglaló Beresford épp oly kövér volt, mint amilyen sovány a milyen soványa férje. De ugyanaz a szigorú, ellentmondás nem tűrő modor jellemezte. Hűvösen biccentett felém, de a bájos kis jószág az ölébe annál lelkesebb fogadtatásban részesített. Megsimogattam a hosszú sejmes füleket. Aranyos kis fickó. Beresford lapos pillantást vetett rám. Igen. Kokó a neve, és tényleg nagyon helyes. Addig nincs is baj vele, amíg el nem indul a motor. Beszálltam hátra, ő pedig elindította a kocsit. És azonnal kiderült, hogy miről is beszél. A spániel megmerevedett, fölszegte a fejét, és az orra a tető felé irányult. Csücsörített az alkával és a legmagasabb regiszterbe kezdett elüvölteni. Tényleg megdöbbentem, mert soha nem találkoztam még ilyen súlyos esettel. Nem tudom, hogy a vonyítás tökéletesen szabályos ritmusa, az élessége, fülsértő tónusa, vagy a szűnni nem akarása volt-e az, ami az agyamra ment, de tény, hogy elég volt két percet autózni a városba, és már zúgott tőle a fejem. Hatalmas megkönnyebbülést éreztem, mikor végre visszaértünk a rendelő elé. Beresford leállította a motort, és mintha ezzel a hangot is lekapcsolta volna, mert a kis állat abban a pillanatban megnyugodott, és nyalogatni kezdte a kezemet. Igen, mondtam, ez kétségtelenül probléma. Idegesen igazgatta a nyakkendőjét. És minél tovább autózunk, annál hangosabb lesz. Menjünk még egy kicsit, hogy lássa... Nem, nem, vártam közbe gyorsan. Erre semmi szükség... Pontosan értem, hogy mire gondol. De azt mondja, hogy kokó csak nem régóta van önöknél. Szinte még kölyök, biztos vagyok benne, hogy idővel megszokja az autózást. E, nagyon valószínű, Beresford hangjában neheztelést éreztem. De én a hónapi napról beszélek, parsnuszba kell mennem a feleségemmel és ezzel a kutyával. De az a tabletta, amivel próbálkoztunk, semmit se használ. Egy teljes nap azzal a borzasztó üvöltéssel elképzelhetetlen volt, de abban a pillanatban megjelent előttem bácsképe. Kiterjesztett szárnyakkal lebegett előttem, mint egy koros őrangyal. Micsoda hihetetlen szerencse. Történetesen, kezdtem megnyugtató mosolyjal, van egy új orvosság erre a problémára, és véletlenül éppen ma kaptunk belőle egy adagot. Jöjjön be, már is odaadom. Hála az égnek, vizsgálgatta Beresford tablettákat. Tehát fél órával indulás előtt beadok neki egyet, és az mindent megold. – Pontosan, – válaszoltam derüsem, – és adok még egy pár szemet a további utazásokhoz. – Oh, roppant hálás vagyok, nagy gondot vett le a vállamról. Beresford kiment a kocsihoz, én pedig figyeltem, ahogy beindítja a motort. Erre, mint egy válaszként a hátsó ülésen felemelkedett egy kis barna fej, és megnyíltak az ajka. A gazdája pedig kétségbe esett pillantást vetett rám, miközben elhajtottak. Egy ideig még ott maradtam a lépcsőn, és hitetlen kedve füleltem. Dárobiba sokan nem szerették Beresfordot, valószínűleg a hűvös modora miatt, de én úgy vélem, hogy nem olyan rossz ember, és Steve ből együtt éreztem vele. A kocsi már rég eltűnt szem elől a Trangate sarkon túl, de Kokó még mindig hallható volt. Aznap este hét óra körül Will Hallin hívott telefonon. Gátrúd elkezdett malacozni, közölte izgatottan, és harabdálja a kölykeit. Ez bizony rossz hír volt. A kocák időnként rátámadtak a kis malacokra a szülés után, és el is pusztították volna, ha nem helyezik őket biztonságba. És ez persze azt jelentette, hogy szoptatásról szó sem lehet. Nehéz ügy volt ez mindig, különösen ebben az esetben, mivel Gertrude fajtiszta tiszta koca volt, drága jószág, amelyet azért szerzett be Will Hallin, hogy javítsa a sertések vérvonalát. Hány malacot ellett eddig? kérdeztem. Ne igyen, és mindenre dártámadt! Feszült volt a hangja. Ekkor jutott eszembe a relaxa, és újra csak áldani tudtam érte bárcsot. Belemosolyogtam a kajlóba. Van egy új termék, amit bevethetek, Hallingazda. Éppen ma érkezett. Már is indulok. Átbagytam a gyógyszertárunkba, kinyitottam a fiolákat tartalmazó dobozt, és gyors pillantást vetettem a használati utasításra. Igen, itt van 10 köpcenti intramuszkulárisan, és a koca 20 perc múlva elfogadja a malacokat. Holin farmja nem esett messze, de amíg vezettem a sötétbe, elmélázhattam azon, hogyan avatkozott bele a sorskeze a mai eseményekbe. A relax a reggel érkezett meg, és azóta már két sürgős igény mutatkozott rá. Semmi kétség, bácsot az ég küldte. Talán két lábon járó bizonyítékát annak, hogy az életükbe minden eleve elrendeltedett. Erre a gondolatra eregni kezdett a tarkó. Alig vártam, hogy beadhassam a kocának az injekciót, és fürgén bemáztam az olba. Gertrúd nem fogadta lelkesen a combjába üt, és fenyegető röfögéssel vetette rám magát. De mielőtt menekülőre fogtam volna, még bele bírtam nyomni a tíz köpcentit. – És most csak kikő várni a húsz percet? kérdezte Hallén a korlátnak dőlve, aggodalmasan méregetve a disznaját. – 51 néhány éves, keményen dolgozó kisbirtokos volt, és én tudtam, milyen sokat jelent neki ez az állat. Már a számom volt a megnyugtató válasz, amikor Gertrude egy újabb rózsaszín kismalacot ellett. A farmer behajolt az olba és gyöngéden odatolta az apró jószágot az oldalán fekvő koca emlőjéhez. De amint a malacok óra hozzáért a csecshez, a nagy disznó morogva és sárga fogait villogtatva pattant fel. A farmer gyorsan kikapta a malackát, és betette a testvérei mellé egy magas kartondobozba. Látja, mi csinál, doktor úr? Persze, hogy látom. Hány valasz van már abba a dobozba? Hat. Szép, nagyok, mind. Megnéztem a kis állatokat, valamennyire klasszikus nyújtott testő alakja volt. Tényleg szépek, és úgy fest, mintha még nem lenne vége az ellésnek. A gazda bólintott és tovább váltunk. Nagyon hosszúnak tűnt az a húsz perces várakozás, de végül megfogtam néhány malackát, és bemáztam az olba. Oda akartam tenni őket az anyjukhoz, amikor az egyik felvisított. Gertrude erre felbőszült üvöltést hallatott, száják kitátva támadásba lendült, én pedig olyan fürgén menekültem, hogy magam is meglepődtem. Nem tűnik valami álmosnak? – mondta Holly. – Hát nem, valóban. Talán várnunk kellene még egy kicsit. – Adtunk neki még tíz percet, majd újra próbálkoztam, ugyanazzal az eredménnyel. Felszívtam még tíz köpcenti relaxát, majd egy órával később beadtam egy harmadik injekciót is. Kilenc órára Gertrud tizenöt szép kis malacot ellett, és hatszor kergetett ki engem és a kölykeit az olból. Ha ez egyáltalán lehetséges, valamivel inkább élénkebb és elevenebb volt, mint amikor megérkeztem. Na, már tisztult, mondta Hollin gyászosom. Úgy néz ki, hogy befejezte az állást. Szomorú pillantást vetett a dobozra. És most itt van tizenöt kis malacom nélkül. El fognak pusztulni nekem. Nem úgy, vana? A hanga nyitott ajtó felől jött. Nem fogod elveszíteni őket? Megfordultam. Papa állt az ajtóba. Manóképén a szokásos mosolyjal. Bevonult az olba, és megbögtöste Gertrude oldalát a botjával. A disznó morgással és fenyegető pillantással válaszolt, de az öregember arcán csak még szélesebb lett a mosoly. Mindjángatjába rázom a vén disznót, mondta. – Gatyába rázza? – kérdeztem feszengve. – Hogyan? – A le kell őt nyugtatni, tudja? Vettem egy nagy levegőt. – Na igen, Mr. Hollén, én is pontosan ezen dolgozom. – Csak hogy nem jó csinálja, fiatal ember. Összehúzott szemmel néztem. A tudó ember, aki feltehetően tanácsokat osztogat nehéz helyzetben, jól ismert figura minden állatorvos számára, akit el kell tudni viselni. De Hollin papa esetében nem éreztem a szokásos bosszuságot. Kedveltem őt, remek ember volt egy remek család feje. Négy fia közül vil volt a legidősebb, és számos unokája is itt gazdálkodott a környéken. Akárhogyan is, de nyomorultól éreztem magam. Egyszerűen nem voltam abba a helyzetbe, hogy okoskodjak. A legújabb gyógyszert adtam be neki, motyogtam. Az öreg a fejét rázta. Nem gyógyszer neki, hanem ser. Mi? Sár Fiatalember. Egy kevés jó sár Odafordult a fiához. Van egy tiszta vödröd, fia. Igen, van egy frissen kifőzött vödör a tehínistállóba. Jó van, akkor én elugrok a kocsmába, nem soká gyövök. Ólin papa sarkon fordult, és sietve eltűnt a sötétségbe. Lehetett vámra nyolcvan éves, de hátulról nem látszott többnek 25 -nél. Egyenes tartású volt, széles és délceg. Will Holin és én nem sokat tudtunk mondani egymásnak. Ő átadta magát a csalódottságának, én pedig a szégyenemnek. Nagy megkönnyebbüléssel fogadtuk, amikor visszatért Holin papa egy zománcozott vödőrel, ami csúrik tele volt töltve a barna lével. Istenemre, kuncogott, Látnotok kellett volna azokat az arcukat a szákérés lovákban. Zárintem sosa hallottak még két gallonos rendelésről. Eltáltottam a számat. – Két gallon sört hozott. – Hú, van fiatal ember, és mindent meg fogja inni a koca. Ismét a fiához fordult. – Régóta nem kapott már inni, igaz, víz? Igaz, meg akartam itatni, amikor végzett a malacozással, de még nem adtam neki. Holin papa megfogta a vödröt. – Akkor már jó szomjas lehet. Behajtotta a deszkafal fal mögött, és sötét vízeséstén zúdította be a sört az üres vájuba. Gertrude gyanakodva közeledett, és beleszagolt a furcsa folyadékba. Rövid habozás után beledugta az orrát. Kortyolt egyet, és egy másodpercen belül szorgos lefetyelés hangjai töltötték be az ólat. – Szavamra ízlik neki! kiáltotta véd. – Még széj! közölte a papa erősebb. – Ez John Smith legjobb söre? A disznó meglepően rövid idő alatt végzett a két gallonna, majd tisztára nyalt az egész vájút, mielőtt ott hagyta volna. Semmi késztetést nem mutatott arra, hogy visszaheveredjék a szalmára, hanem járkálni kezdett az olva. Időnként odament a vájuhoz, hogy megnézze, nem fakadte még egy kis sör benne, és felfelnézett a palánk fölött behajló három arcra. Az egyik alkalommal elkaptam a pillantását, és hitetlenkedve konstatáltam, hogy a korábban vészjóslóan villogó tekintetbe, most nyájas derűhonol. Némi jó indulattal még azt is mondhattam volna, hogy a disznó mosolyog. Ahogy múltak a percek, egyre bizonytalanabbá vált a mozgása. Időnként megbotlott, és kis hiány elesett. Végül eltéveszthetetlen csuklást hallatva lerogyott a szalmára, majd az oldalára hengeredett. Halinpapa kifejezést ellenül vizsgálgatta néhány másodpercig hamisan fütyűrészve, aztán benyúlt az olba, és megbökte botjával a koca húsos combját. De a mozdulatlanul heverő állat csak halk és kélyes mormolással leragált. Gertrud merev részekből. Az öreg ember a kartondobozra mutatott. – No, most már bátártat hozzá a kicsiket. Will bement az olba néhány kis malacszal, majd még egyszer fordult. Mint minden újszülöttnek, a malackának se kellett elmagyarázni, hogy mit tegyenek. Tizenöt éhes kis száj vetette rá magát a csöcsökre. Én pedig vegyes érzelmekkel szemléltem a látványt, amelyet reményeim szerint a modern állatorvos tudománynak kellett volna megteremtenie. A malackák hosszú rózsaszín sorát, amint szívják magukba az életadó folyadékot. Nos, én kudarcot vallottam, és ezt egy 80 éves öregember dörgölt az orrom alá két gallon erős sörrel. Nem volt túl felemelő érzés. Zavartan csuktam össze a tartalmazó dobozt, és feltűnés nélkül elindultam a kocsim felé, amikor Will utánam után szólt. be egy kávéra, mielőtt elmenne, a doktor úr. Barátságos volt a hangja, és semmi nem utalt benne arra, hogy egész este nem sok hasznomat vették. Bementem a konyhába, és leültem az asztalhoz. Will oldalba bökött. Hát, azt nézze meg! Elém tartotta a vödröt, amelynek az alján még jó adag sörlötyögött. Jobb lesz, mint a kávé, kitelik belőle néhány pohárra. Igyunk egyet. Miközben a poharakat keresgélte, megérkezett Hallin papa. Felakasztotta a kalapját és a botját a fogasra, és összedörgődte a kezét. – Nekem is adj egy poharat, Will? – mondta. – Úgy számoltam ki az adagokat, hogy maradjunk hármulnak is. Másnap reggel hajlamos lettem volna keserűen rágódni ezen a megszégyenítő élményen, de még reggeli előtt kihívtak egy méh előre eséses rehénhez. és nincs őbb orvossága sötét gondolatokra, mint egy órai megfeszített munka. Reggel 8 óra volt, amikor visszahajtottam Dánobibe, és lefékeztem a piac téli benzinkútnál, amely épp akkor nyitott. Kellemesen üres aggyal figyeltem Bob Cooper-t, amint betölti a tankba a benzint, amikor meghallottam a hangot a távolból. Remegve pásztáztam körbe a teret. Sehol egy autó, de a borzalmas vonítás ellenállhatatlanul közeledett, majd befordult a sarkon Beresford kocsija, és egyenesen felém tartott. Behúzottam a benzinkút mögé, de mint hiába. Észrevettek, és a kockaköveken zögykülődő autó pontosan mellettem fékezett le. Ilyen közelségből elviselhetetlen volt a hang. Kikukucskáltam a kút mögül, és a bankigazgató kigúvat szemem eredt rám a letekert ablakon át. Leállította a motort, mire Kokó nyombanabbahagyta az üvöltést, és barátságosan csóválta a farkát üdvözlésképpen. Ám a gazdája cseppet se látszott barátságosnak. – Jó reggel, doktor úr! – mondta komorképpen. – Jó reggel! – válaszoltam reketten, és kényszeredett mosolyjal odahajoltam az ablakhoz. – Önnek is, Mrs. Beresford! A hölgy hervasztó pillantást vetett rám, és mondani készült valamit, de a férje megelőzte. – Beadtam egyet azokból a csodálatos új tablettákból, ahol tanácsoltam. Az álla enyélyen Valóban? – Valóban. És mivel nem hatott? Beadtam neki még egyet. Szünetet tartott. Mivel az sem járt eredménnyel, megpróbálkoztam egy harmadikkal, majd egy negyedikkel. Nyeltem egyet. Tényleg? Tényleg. Hidet tekintetet vetett rám. És arra a következtetése jutottam, hogy ez a tabletta nem ér semmit. Hát most, nagyon úgy fest, felemelte a kezét. Nem vagyok kíváncsi a magyarázkodására. Épp elég időt vesztegettem már, és még 300 mérföld áll előttem. Őszintén sajnálom, kezdtem, de már felhúzta az ablakot. Beindította a motort, mire Kokó abban a pillanatban az üvöltő farkas kicsinyített szobrává merevedett. Orrott föl, hajkat csücsöríteni. Néztem a teret megkerülő kocsi után, ahogy eltűnt a délfelé vezető út kanyarulatába. De még azután is sokáig hallottam Kokó vonyítását. Hirtelen gyengeség történt, neki kellett támaszkodnom a medzik útnak. Szívből sajnáltam Beresfordot. Mint mondtam, meg voltam győződve arról, hogy rendes ember. Sőt, meglehetősen kedveltem őt, de ezzel együtt hálás voltam a sorsnak, hogy valószínűleg soha többé nem találkozom vele. Bárcs látogatásaira rendszerint három havonta került sor, és legközelebb csak június közepén foglalta el a helyét az ebédliasztalnál. Ezüstös fejjel ragyogott a nyári napfényben, miközben a kávéját kortyolgatta, és udvariasságokat mormolt. Az épkezés végén megtörölte a száját a damaszt szalvétával, és látható sietség nélkül kitette a terítőre a Sigfried elvette, és feltette a szokásos kérdést. – Van valami újdonsága, Mr. Barge? – Rága uraim! Az idős gentleman mosolya azt hogy bár fel nem foghatja, miért, mégis szeretetlen hangolja az ifjúság bóbósága. A Kárcsil önfiai soha nem indítanak újnak új termékek nélkül, melynek többsége speciális és valamennyi hatásos. Ezúttal is számos remek gyógyszert ajánlhatok önöknek. Kiadtam valami folytott hangot, mert felém fordult és kérdőn rám. Mondott valamit, fiatal úr? Nyertem néhányat, kinyitottam a számat, de elborítottak a jó indulat hullámai, és tehetetlennek bizonyultam ennyi emberi méltósággal szemben. Nem, valójában nem, Mr. Barge, válaszoltam. Tudtam, hogy sohasem lennék képes akár egy rossz szót is ejteni a relaxáról.